«Як то як? Не ж ти хлопчик, щоб тобі казати, як? Знаєш своє село і свій деканат. Бачиш, чого йому треба робити? Боже мій, Боже, коли б я був о 30 літ молодший, так як ти?» І отець Лецький зітхнув з глибин своєї душі. Зять майже з острохом дивився на тестя. «А що скажуть мої кондеканальні?» – спитав тривожно. «Мудріші підуть за тобою, а на дурних ти не оглядайся». Добре татові казати, не оглядайся. Будуть сміятися з мене. Я декан, їжу на візитації, скликаю соборчики, переписуюся з консистором. Скажуть, здурів на старості літ декан, українчиком зробився. Найкажуть, потерпи. За добру справу не жалі потерпіти, повір мені. Куди гірше постарітися і не бачити нічого доброго за собою. Був чоловік і нема. І ніхто не пожалує за ним, ніхто доброго слова не скаже. Але ми забалакалися уже, мабуть, північ минула, от і Ганя вже другий раз до нас заглядала. Вона так все, доти не піде спати, доки не впевниться, що ми вже в ліжку. Все позамикає, ключі під подушку, кажу тобі золота дівчина, я не знаю, що ми робили би без неї. Де ж чужа людина працювала би так щиро, як вона а Костик хотів би, щоб Меганю на лиду лишили. Ні, знаєш, чогось такого я по нім не сподівався. Це ж прямо безхарактерність. Відстрашаючий примір, до чого доводить безідейність. Пірве чоловік зв'язки з землею відстане від народу, відчужиться від родини і нічого не бачить. Лише рангу, титули і гроші. Гроші, гроші, ще раз гроші. Проклятий матеріалізм. Він причиною не одного лиха. Не можу дивитися на таких людей, тісно мені між ними, ніби повітря бракує, душуся. Аж закашлявся отець Ілецький, ніби йому справді повітря бракувало. Прошу, пана, не іритуватися, заспокоїв його Філько. Може, Костики не такий злий, як тато собі гадають? Що він тому винен, що пішов до Боснії і відчужився? А хто винен? Я? Хотів іти і пішов. Що я, напросився його, щоб лишився в краю? Не послухав. Золотого ковніра забажав. Ах, ті ордери і ковніри. Пустота людська, більш нічого. Філько глянув на свою пелеринку, скривився і промовив несміло. А може би ми, тату, пішли спати, бо пізно? Отець Ілецький дотримував слова. Грошей зятям не дав. Ходив, як не свій, Дуже погано себе почував, нарікав на кашель, на біль голови, обід йому не смакував, не допив кави, а все ж таки не дав. «Не доливай води до криниці, казав до себе. Добродійка Ілецька відчувала його боротьбу, але мовчала. Його правда міркувала собі, костик негарно зробив, грубо, але з другого боку, що завинила Галя? Хіба те, що вона його жінка? Зят чоловік чужий, а донька рідна дитина. І добродійка Єлецька замкнулася з рідною дитиною в боківці і довго щось перешіптувалася з нею. На закінчення всунула її в руку кілька папірців. Це тобі на шпильки, казала, як колись до неї покійна мати говорила, щоб ти не потребувала кожного грейцара випрошувати в чоловіка. Галя буцімто не хотіла брати, казала, що вже й так вибрала чимало. Врешті-решт прийняла і всунула в горс. Те саме повторилося з Фільковою Олею. Та ще довше відпрошувалася, казала, що в них з чоловіком спільна каса, і що вона дуже мало витрачує на себе, бо в глухих горах навіть нема, де тратити гроші. А все ж таки і вона прийняла вдячним серцем дарунок з люблячої маминої руки. І аж розплакалася, бо пригадала собі колишні панянські літа. «А навідуйтесь до нас частіше», – просила мати. «Бачите, ми вже старі, Бог знає, чи довго поживемо на світі, хотіли б ще надивитися на вас». А ще потім додала, «Правду сказати, тато, навіть прикро було, що ви так довго на житник не заглядали. В той самий спосіб хотіла виправдати немилу батькову приключку з Костиком. Але тато добрий, він вас по-давньому любить, не бійся». Перед ганок заїхав Мартин за лубнями, і цуговими кіньми, а за ним другий парубок кованими саньми з полукішком бороняками. Маланка винесла на залубні нові бараниці, вкриті темно-зеленим сукном з червоними обкладами, а на сани старе його мостеве хутро. В залубні сіли доньки, а на санях перемістилися зяті. Добродійка Єлецька поблагословила одних і других, отець Єлецький зробив хрест над кіньми. Костик сказав, Ну, я. І Мартин луснув батогом. Босий кілька разів рвонув собою малу ланцюга не перервав, а потім сів і з жалем дивився на від'їжджаючи в синь. Гілецькі наслуховували хвилину, як калатав дзвінок, а потім потюпали до хати. Ганя йшла за ними, вважаючи, щоб котре не пошторпнулося, хоч Маланка заздалегідь позмітала сніг і висипала попелом сходи й стежку до фіртки. «Поїхали!» – сказав отець Ілецький і зітхнув. «Поїхали!» – повторила добродійка, обтираючи хустиною очі. «На їх Бог провадить!» – прогомоніли обоє. А потім вона пішла до своєї боківки і положилася, а він довго ходив по хаті і не міг собі прибрати місця. Пусткою повіяло на нього. Пробував рукою піч чи тепла. Була тепла, йому здавалося, що зимно. Не любив такого настрою. Хотілося людського товариства. Потюпав доганеного покою. Злегка відчинив двері, бо, може, й вона положилася спати, але Ганя молола каву. Втішалася, що має з ким побалакати. «А що, не знаєш, як там Шагаєві?» – спитав. Ганя перестала молоти. Перед годинкою була тут сторожиха. І що? Казала, що краще. Ну, то славити Бога. А що ж йому властиво бракувало? «Мабуть, перестуда. От бідний, навіть не було кому посидіти при нім. Нехай би оженився. Не дай Боже, старим кавалером лишиться». Ганя знов почала каву молоти, і то завзято, боцім спішилася. Отець Лецький говорив далі. «Через гості не могли ми заглянути до нього. Може, не було кому й ложки води подати. Семаківський не відходив від нього». «Семаківський?» Так, Семаківський, казала Марта, що навіть спав у шагая. От бачиш, а такого злобного вдає. Вдає, та не є, прошу вуйця. А що то ж шагая, то я гадаю, що тут не сама перестуда. А що ж? спитав отець Летський, може де влюбився? Ганю, ніби хтось приском обсипав. Отець Летський бачив, як її уха горіли. Бо й таке буває, говорив. «Що ж, любов людська річ і не гріх, щоб тільки любов, а не флірт?» Та ж, Гай мені наловилася не виглядає, поважний молодий чоловік, правду сказати, вкучилася мені за ним, що вже кілька днів з ним не бачився. «А що ж, ти гадаєш, йому крім перестуди бракує?» Ганя поставила млинок на стіл, а сама сперлася поруч ліжка. «Прикрості має», – сказала зітхаючи.